Kafetera izorratuta dago. Zer nahi duzu, maite? Egun hon, e, kafetera izorratu eginda abeko bulegoan. Zer egin dugu? Benoa, enpresara deitu behar da. Bi goizeko lehen orduan, orain espatago inoer enpresan. Eta gero, kafemakina nohar bat jarri behar da. Izorratuta dago bihar konponduko dute, eskerrik asko, edo horrelako zerbait. Ongi, orain egingo dutu harra. Ordein egin, bestela oso gaizki geritzen da. Ta jendeari esan beste kafetera zahar bat dagola, beheko zola iruan. Beno, eskerrik asko, hori zendena. Bale ba, dudarik baduzu berrirola zaietorri. Eta orain lanera, eh?